Càpçules musicals amb Rafael Corbí. Avui, Smile, el sisè àlbum d'estudi de la cantant americana Katy Perry. I guess you're out of Try to knock me down Took those sticks and stones Showed them I could build a house They tell me that I'm crazy But I'll never let them change me to so they cover me in daisies Daisies, daisies cançó anomenada Deisys va començar a donar-nos a conèixer aquest sisè àlbum de, de Katy Perry. Deisys va realitzar al mercat discogràfic el 15 de maig de 2020. L'àlbum Smile, sisè àlbum d'estudi de Katy Perry, es va publicar per Capitol Records tres anys després del seu predecessor Witness del 2017. Això va ser el 28 d'agost de 2020, com veia la llum aquest treball discogràfic que avui també us estem comentant. Un parell d'anys de, de feina per portar-nos aquest treball discogràfic treballant amb una multitud de, de productors amb aquest disc gent com Joss Abraham, Carolina Lyre, The Daylight, Zicoop, Andrew Goldstein Oli G, Oscar Gorres, Oscar Halter, Ilia, Ian Kirkpatrick, The Monsters, Strangers Charlie Puth, Stargate o entre d'altres És un viatge a través de la llum, amb històries de resistència, d'esperança i d'amor. És un àlbum de música pop i Smile està molt caracteritzat per temes que ens parlen de la mateixa Katy Perry. Kathy Perry és una de les extraordinàries artistes que ens aporta la música americana nascuda a Santa Bàrbara, Califòrnia el 25 d'octubre del 1984 com a Catherine Elizabeth Hudson Kathy Perry Un artista que arriba amb aquest sisè àlbum i que es va convertir en famós, sobretot el 2008, amb el seu segon àlbum, One of the Boys, un àlbum de pop-rock amb la cançó tan controvertida, un número 1 anomenat Kiss a Girl i el Hot Can Cold, àlbums magnífics que ens han portat fins a arribar amb aquest sisè disc que avui repassem, en cançons com aquest Smile que escoltàvem o aquest Harley's in Hawaii. Smile conté a part dels senzills produïts com el Daisy que escoltàvem amb aquest Smile que va sortir el mes de juliol dos dels singles que Katy Perry havia realitzat el 2019 sense figurar en cap disc els havia presentat anteriorment aquest Harley's in Hawaii o també el tema anomenat Never Really Over nou bomba molt d'èxit amb les seves primeres setmanes de llançament en els Estats Units com també en països com Austràlia, Canadà, Nova Zelanda, Portugal, Escòcia, l'Estat Espanyol, el Regne Unit, Àustria, Irlanda, Itàlia i també a la resta d'Europa va aconseguir bons números en vendes a Finlàndia, França, Alemanya o als països en Baixos. Cançons com aquestes li han donat l'amplitud necessària per portar-nos bones cançons i bons ritmes i bons missatges després d'un període en el qual la depressió, el, les crítiques del públic, el seu trencament amb el seu xicot d'aleshores, l'Orlando Blum, que quedés també embarassada amb el seu moment. Des del 2018, el març ja va anunciar que estava treballant en noves cançons, ha trigat a temps a portar-les fins aquí, a preparar-les i a realitzar-les i a anunciar la brillantor d'aquestes peces que realment són magnífiques. Us en recomano molt especialment que us aprofundiu si no ho he fet mai, en la música d'aquesta cantant de Santa Varda, la cantant americana anomenada Katy Perry. Us deixo perquè em feu un tast amb aquesta cançó What Makes a Woman que també és un dels senzills a les cançons extretes com a senzill promocional d'aquest mateix àlbum. Aquest va sortir el 20 d'agost de 2020. Katy Perry i Smile. My skin is soft how I can be a bitch Make you keep your fingers crossed Is it the way that I praise you The way that I plead How fast I'd change my mind And get scared that I might leave you Could spend your whole life but you couldn't Describe what makes a woman She's always been a perfect mystery Could spend your whole life but you couldn't Describe what makes a woman And that's what makes a woman to me Is it the way I cut my hair? Makeup on, I feel most beautiful Whole world turning in a pair of heels Yeah, that's what makes a woman